Közön gitározik A matrac az egyetlen hely, ahol biztonságban érzem magam a lakás nyílt vizén. Közös jéghegyeink siklanak mellettünk, csupán egyetlen százalékuk az őszinteség. Már egy nap ki kikapcsolták az áramot. Arcod világító toronyként forog a szobában, miközben sziklevő egyetben ülsz és gitározol. Tóoló munkultáni énekled és a tengerbe borulok. Várom, hogy leragda a hangszált és égszrevegyél, de rök mozgó kezeid a kere hullámok karfád lábainál.